Тіло в русі Кістки скелету надають руху скелетним м'язам. Їх в організмі людини понад 600. Скелетні м'язи складаються з поперечно смугастої м'язової тканини і прикріплюються до кісток за допомогою сухожиль або зв'язок, які складаються з міцної сполучної тканини. Ми можемо керувати цими м'язами за своїм бажанням. Іншу групу м'язів становлять м'язи внутрішніх органів, що складаються з гладкої м'язової тканини. Їхню роботу наша свідомість контролювати не може. Робота м'язів Узгоджено скорочуючись і розслаблюючись, скелетні м'язи надають руху кісткам-важелям. Беруть участь у цій роботі дві групи м'язів. М'язи-згиначі та м'язи-розгиначі. Наприклад, під час згинання руки в лікті напружується і товщає м'яз зверху плеча. Він називається двоголовим м'язом або біцепсом. Біцепс – це м'яз-згинач. М'яз знизу плеча називається триголовим або трицепсом. Трицепс – м'яз-розгинач. Як правило, коли біцепс напружений, трицепс розслаблений. Але вони можуть працювати й одночасно, наприклад, коли ми тримаємо у витягнутій руці гантель. Близько 80 невеликих м'язів розташовані під шкірою обличчя. Їх називають мімічними. Міміка допомагає нам спілкуватися, розмовляти без слів. На обличчі відбивається настрій і самопочуття людини. Радість або симпатія до оточення виражається усмішкою. Для того, щоб вона засяяла на обличчі, повинні попрацювати 17 м'язів. Одні відтягують і трохи піднімають куточки рота, інші ледь примружують очі, через що в куточках очей з'являються симпатичні промінці. До речі, щоб насупитися, необхідно напружити аж 43 м'язи. Отже, усміхатися значно простіше. Доволі багатою мімікою вирізняється багато тварин. Проте усміхатися з усіх представників тваринного світу вміють тільки шимпанзе. Найбільші м'язи в тілі людини сідничні, а найдужчі щелепні, ті, якими ми жуємо. Ці м'язи можуть розвинути напруження в 72 кг.